Zerritar, geltoki zerratu zara Zer baina? Hau, azken geltokia da Azken geltokia? Bai, zeta erratiko eh, herrikoa Eta zein herri gehiagotakoa? Silozi benea Eta ze hor dutan? Aztelenetan trenarebendik, bederatzeetatik amaretara pasatzen da Eta hostiraletan? Amaretatik... América está la... Mucha... ¿Qué es lo <laughs> <risa> que hay algo? ¿Qué es ¡Mendokau! ¡Beste tal de bat! ¡Caixo! ¡Caixo gustio ahí! ¡Caixo! ¡Caixo! ¡Yuhuu! -huh. ¡Beste a este bate, sube mate. ay, ay, maten! ¡Ai, ai! ¡Maten! ¡Horida! Esto en vez de la orfón doan, edo maindire, edo colchó y moduan, ba. Tiene que sacuzando un canta bat. ¡Vai! ¡Vai! ¡Bua! Oso ah, es saguna de en Milk, eh, Seca. discaren canta da. Su ¡Lock me down! Red? Knock me down hori da, e, espainezetik zireo e, gindidazu zera huriri Errezko <risa> chili peppers taldearen hain zuzen ere eta talde honien emango diogu Zera palikea edo urrengo ordu betez ez da? Piper gorriak Piper gorriak bai ulo, ulo, ulo. Chili peppers Piper gorri... Beroak Beroak Oso beroak Oso beroak, Oso beroak. Beren clipetan ikusten dugun bezala beti oso bero daude ez Bai, bai, hau dire, gaurko saio da Hemen urte edo gutxiagoen enkontzat Gauzieten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hau egitorrizean e bilbora edo Ah, ez ez, ah, ah, estadio emarkadion dizka, ez Bai, uste, bai, eh <gülüyor> Edo, uste, egin zengaiago Zai, bai, koetamendi, no? Bai, bai, hori da Horretorrizean eta, lagun batzokkuntzien eta ikusten ora, píxele ko tamainekoak badela Ailu rote ez ezusten pixel bat. Ni naiz egornioiz kobetamendi, nada. Vale. Oso polita. Orrezengertatu errezhurtzi persek Eta jendeari ezitzu ira batere gustatu, hori mila zazpien edo izan zen Bai, pora, eh? Bai, da, que... zutela, que, que rayada, eta jontzutela, baa, ke raiada, eta ez duzten, baa, ez duzten zer jo, bakarrik ordu behitean dira hor jotzen pixkat Nen duzuten zerbait, baina ez kantarik eze zer Baya, hazer nolako txaskoa Bai Txaskoa, <laughs> diar Beno, ba, hori da, ba, entzutu zuten bezala hor main dire moduan baina ba nahiko rock moduko taldea daukagu baina funk estiloare ukitzen dute e, ferekatzen duteo betu esan ferekatzen dute. da Ferekatzen duteo Eta, beno, hainbat adarka dura izan ditu talde honek, ez da hori e, Bai, bai, oso da, atos nago <risa> <risa> eta, Ba, zer nahi oso esan adarka ekin? Ba, Siran hanpiskat punkera jotzen zutela eta gero ah, hori, hain bai, funk bai. funk eskitiloa jo eta gero piskat ere bai. rockeroak buitutu zirela bai. Nire zako lehengo tizkak ez tira nionak, baina gero ya... Ba, ez eh, da gizetizkak edakate. Ne guztez, bai direla ona, baina desberdina direla. Gero pixkaz, eh... Funky... Eh, lasaiagoa jotzen dute. Bai. Bai, bueno, gorjak... Bai, ne guztez, estilos aiz ba, kompletamente aldatu, aldatu zutela, es? Bai, adibidez hor jatzen duzun, eh, fondoan edo oso punka da, es? Estakite zuten zuten. Bai, bai, zen da, run, run, run, run. Ixela gaitezen zuteko? Baina bueno, ez, bai, funk estiloa beti izan dute aziratik egin ez. Bai, bai, akutreagoa. Momentik anezien ezagunak eta ba, disketxe txikitan. Hori <risa> da. Hori da, diskete txikitan hor... Eh. Fat records, aiz. <risa> disketxe. Diskete txikitan horri hor, pulgada eta erdikoa, eta... <risa> <risa> ez bat, ez dakit, fijatu zate, bai, gaude bi mikrofono ekin ibu pertsorantzakoak harrikan. Bai, sin lotien akau fundamentu dela ostia. Ha asken geltokian no, no gera ezen. Betizaiak aurrera ateratzen du on. Bai, baina honek ez dut kentzen. Kontua gutxitzen diuta eta. <laughs> Ba, edo nahi joan benzerbeza eta konzertu eta nola, estu repartzen gaztos Eta hemen dauzkagu, gastos. Perez, hemen dauzkagu a, zuko freskagarria, katzo hemen Backstagean edo irratian e, Naika eta, bueno, zuen zako lengua aztean, Naika eta Little Wings Little, Little Wings, hori ziren, eta zera, ba, hemen gaude, zeren bakezuta irratia backstagea dela aldiberean Aldiberean, aldibereko horrek zera jainkoa ekartzen dugu irudipenera ah. Hori dela eta, ba, hemen dauzkagu hainbat freskagarri eta eta zera mikroak ere falta faltazizkigu Hori da, eta mikroak, kableak, kableak hemen kenduizkigute gauza guztiak, tío, ozaz Haia mikroa dago, balde, barruan <risa> zean behar dagoa horretaz, txiki Ez nago horren pare Gu ez gaude de siloziberin pare Siloziberen, bai hau zigo, siloziberen. siloziberen pare pare Eta beno, ba, behar bada hasi gaitezke talde honekin ezta e, Bai, 6 minutoa ya guazen azera San dugun e. bezala rock, funky taldea Miratzen dara gaita hasitakoa Eta bueno, ba, e, san beharra dago hainbat eta hainbat e, Pertsona egon zira talde honetan jotzen Batzuk bai. alde joan egin ziren, beste batzuk hil Beste batzuk beste berriak sartu ziren Aha. eta Baina Baina Ez dakit Zene bateko énfasis <risa> bat Baina, noruek du <risa> Bai, beti ere egoten da hori da, hori bicentenario, da eh? Bicentenarioa edo Beti Kideniz edo Kiediz eh, Kantantea edo da, kantaria Bicentenario da lako zerbait a, ba, oso, da, Irauten duena hor Bai, pe, be, ba, bere pelikularen minutuak betzain iraunkorra da ba, Lombri Bicentenario pelikula Bat, izaten duen bezala Mark ek uh, Egon zen hemen kantaria sieratik hemen ikusik izkiztu gure database ezkutu sekretuan eta Horrelakoetan Antoni Kiedis, kantantea egon zen, taldea ba, sortu, sortu zenetik ba, gaur egun arte eta horretan dirauki Eta... eta flea, flia, era, FLEA ere bai FLEA eh? ere, zera FLEA FLEA FLEA BASUJOLEA BASUJOLEA, ez da urri bezala BASUJOLEA Zeratik zen, larrogeita irutik, eta horrein ere ba, bertan dago, ez? GARKO ba, Esan behar dago oso ba, BASUJOLE ona dela, eta zera Oso ona Juste, munduko onetatuko dela Va, ba, ni gustud, ni gustud, gustigora ver a vos munduko la ugarren oberen ahí zango dela. Va, sin duda, ahorretik. Va, ni que zango luke... ¡Oh! Ni zango lukele lengua no de fex, guau. Que va, que va. Ni dela... Vigarna dela... Libena tú Víctor Wood en darle lengua, que no? Izan laiteke, bale, izan laiteke, ba, ez du guin joiz jakin goala ere, Red Hot Chili Pepper Estaldea bezala, iruan, esan bezala hori tairuan. Eta beste partaiak zer. Ba, bueno, beste partaiak hor e, egontziren. No, pero adibidez, Jon Frusti, Frustian teori izen. No, oh, Jon Frustian teori, bai, gitarra jotzen eh? zuen. Zenona, eh? Zenona eh? Es, eh? Tipua, es? Bai, ona zen, eta asko. Eta da. <risa> e, gitarra ikusten dugun bezala… Gitarra hotzen, asko. Bai, gitarra asko egontzire, lor, etorri… Etorri joan ziren, eskailara bai. diferit desberdinak e ozka gaur. Gitar joleak. Bai, joleak eta, eta... Oh, bai eta frustiante gitarra joleak ere ba konpostatu zituen, es. Aha, bai. ba, hain bat kanta ere. Aíbes snow, snow. Vera eh, sartzen zuen snow asko bai. <risa> eta egon zen pixkat 81tik anorren egon zen jos frustiante. Ba gutxo gorabera bai. Gutxo gorabera horla Eta esena dago bera baino len egon zela, ba Eslovak izeneko ba, Mutiko bat, ez, eta... Aha. Baina, bueno, bera hile egin zemi logita, aldean, eta lengopi bai. diskatan edo, bai. eta drogeak direla eta uste dut. Baina, baina, entzungo dugu... Baina, baina, baina, baina zer duten zaizue, zai, zai ba... Entzuten badugu lehen diskaren lehen kanta ikuste ezazuen pixka, bai, dazta eh? ezazuen. Dazta ezazuen. Dazta ezazuen. Eh, Azaren horako zaporea. Horria, zera, urrenkera edo, ez? Ketsu pizka, pizka bai, jotio. Pizka, pizka. Pizka. Pizka. <laughs> Ketsu pizka batekin. Zerbitzen zaizun, Mark, jarriko dugu lehenengo diskaren lehen kanta. Ikusiko duzute pixkat gordinagoa dela, ez? Bueno, gordinagoa dela azken diska bainao, segura azken duzutena Californication eta By The Way diska dira, ezagunenak, eta estadio marka, diumere, pixka funk, saiagoa eta... Bai, zima az jari pixka Red Pepper, zola patata batzukinta. <risa> or, or, or, bai, jarriko dugu... <risa> Piskat! Hor <risa> e, dakau ez, e, jarriko dugu... True Men don't, don't Kill Coyotez, tal... Canta, leen discatik. Leen discarretos y pepercanteizantse. O sea, canta, disca. ¿Ori se le ha quejado? ¿Cómo te puedes? A encanta… A ver, bueno, con encanta, viva, da. A tomar porras. Yeah, the west, the that's the way I feel. Well, I the dirt and I take the dust. I probably chewed my meals. Riding wild on the pavement Bye. Dippin' from the highway Eben zukurako utxune aukidugu, ba, ze gure esataria edaten egon da. Bai, gure Mark beti ere, ba hor dago edaten. Eta entzun zuet, Truman Don't Kill kojotes e, kanta. Eta bitxikeri bezala hurrik esango dugu. Bitxikeri hori da, hitza, klabea. Hori oh, da, hori da. Klabea. <laughs> Gure pasaitza hori da Ui! da... Ui! <tutututu> Zer <tutu> esan dezakegu, uri? Ez eh, dutela jarri fondoko kantarikan Ah, bai, hori baita, baina zenei nuen e, <güls> e, Kantari buruzko izena eta Truman Don't Kill Koyotish izan A ere izan zen ber, Nik uste dut, horla, gogoratzen badut Ondo gogoratzen badut, gaizki ere, zergatik ez? Hain iziten pausa radiofónika Hain iziten pausa radiofónika Eta... Bona bai, esan barro gu bat eh, titulo kantan titulo hau dela eh, Taldeak eh, diskari jaeran izan izena, baina... Disketxeak, eta ez diskak, edo disketeak... Eh, Obligatu zen jartzen da... Eh, taldeen izena, Red Hot Chili Peppers... Ba... Berriro ere, aurreko hastean Eh, orain dela apiazte, komentatu genuen bezala, oke okay, gozaioan... Beti lehenengo diskak ukizutela taldearen izena... Zeinen eh, estepziorekin edo? No? Nofax Nofax da. ez dauk ahora indikan esta disko bat beritzen Nofaxen discografia igual mila aldizentzunt Eta horreko zailoan baita Supergrass Berain hirugarren diskoan. Eta abai, heavy nah. petintzu kan, eh, diskoa behatzen dut hori eta meretzzi aldizentzuntzuntz Oh toma! Toma! Ez es que bera unai da obofobikoa Obofobik da kantariko behen ah, bai <laughs> <laughs> Nabaritzen da huri pixkan, pixkat ezagutuzuna talde no, nofus taldea baina azokazu zer gini nire kontra zer nire bai, bai. Zer da Mike Potso loren e, eskuin eskua edo Bai hori da nire... <laughs> eskuin eskua Eskuin eskua <laughs> <laughs> E <hè>, makarela, hodena dihua dedikataz huri <hè> <hè> Beno eta esaten genuen bezala horain zera, zera dagoikikun taldearekin bai, jarraituz Hildo erabueltatuz Hori da horren aria berreskuratuz Berriro ere itxasuntzera ihoz Hori da, ba. Ego trenera, hori da, bai. <risa> <risa> Kaka! Beno, ba, horren aritik eta horren ildotik jarraituz. Esan dezak urre eh, jotxile beperz kanta pixkat, eh, era gordinean hasizela, horitzun zute pixkat punk-funk estila, hor eh, eh, pilatzen dituela, edo naspilatzen dituela obete Aha, esan da. Oso ondo. Eta nahiko era... Itz gordineetan. Itz ba, botzolotan. Nahiko era underground. Mardulean! Hori da, mardule eta undergroundean, ez? Underground edo lrrazpian. Hori aurrazpikoiko duan hitzetan. Bere gaina lehen disko e, portade edo ba, pika graffitietara gaituzten. gaituten. Ba. Horlako marrazti bat da ez Bai, orintsi bertan ikusten dugu gura aurrean, Ba horlako aurpegi, bai. aurpegi bat polifemoren begi bakarrerekin ez da. Zureki hor esan nahi nubaza izena tartalo zen. Hori hori tartalo hori da tartaloa pertekalabaza tripontzia. Eh? Eh? Bai, mehrazkebizunak, kalabazatripontziak Kalabazatripontziak Kri, kri, kri Bueno, bueno, joan zaitu ezte etxera Baster dezago nuna eta jarraide dezago Etxera, etxerat Etxerat Hora? Zalazan dugu eta taldea esan dugu? Edo California Radio Eh, zutu Los Angeles Eta non puñetaz agori ba Los Angeles, jone California, tu Los Angeles California Californication <r> Hori da, txakur hemen Ez gaudi uriren pare Txakur bat hemen Eta, beno, leleengo diskatzen atzaren utziz, gero... Ostiko bat emanez Ostiko bat emanez Zerratik Beharren diska izena zuen freaky style eta jarritzuztez jarritzuzten lehen <Quel> diskaren dildoan edo <poedas> Bai, <yuk> zergatik. Ba, pixkat jarritzu telako pixkat punka... Funkean lerratzen dira pixka gehiago funkean baino fankean baino. Aha. Uh -huh, uh -huh. eh, Ata zu txaten nahiko erasokorrak bere erasoa. Erasokorra. Eraso! Beti rehot chili peppers ehren ebilaldea kontuan harturik. Aha, uh -huh. eh, bai, bai. Ta gausa bate garaioretan ja ezagunak ziren edo Ba, Bai, bai. Lankin, bai. Gausa gutxi saldu zuten. Empty big legundu ziren. Eh, ah, bai, baina bat. baina bakarrik 3000 kopia saldu zituzte. Bakarrik. Hori, <risa> hori, hori, ba, gutxira eh, gu, Guk beti azken geltokian salte ditugu nire ratizaiu dago, hazen eh? eh, Bos milioitik gora astero edo gutxura edo Gainera galde, estatu batuetan betzelako modan, kasetetan saltzen dugu Bai, <risa> <risa> bai, ba, dago modan berriro kasetak polo biztu Atzago ginen, bueno, zuentzako lengua azteko ostegunean, egon ginen itziten Kaliforniako neska batekin Eta komentatu zigon, dagoela berrino ere modan kaseteak Bye bye. ¡Vinilo a cuaita! ¡Vinilo a esta caseta! ¡Accede a que es título de, de Niño Rec! ¡Todo cerático! ¡O vete a de la cara! Están siendo el nostálgico de ser el baño porque, sobre todo, va a tecer, eh. Bueno, among all. <risa> Eee, nola da, que... Gendeak no erazten ditu nian dizkak, ordenadorera Eta gero ya gendeak ez ditu Porque rayatzen badazerbait orla ya estu la funcionatzen dizkak, orduan Ante lo beto deskargatu, edo cinta kasete horietako batean erostea Mino, kuriuso, ez? ¿eh? Kaseta... Goen estu guen ditzen, kaseta ez zertako Tipa, tipa kaletuzian hori, hemen ¿eh? estu guen zute kasetak, da Pfff, hemen estu guen zute niñorre kaseta Da, ni nola, biatu VHS bat, ora... Ya. Eta, e, e, kasetan zela, junden darab, tezun te kaseta, ya... Eta hit, ematizute un melón Un melón? Hauzaba <güin> <güin> da kaset bat Huten <güin> zera txiletan at, kaset un melón Bai, bai, bai Bai, bai Ba... Probatu dut du hori, unai Bai, meloia kasetarekin probatu dut, eta... Eta, bueno, esaten garekin nien, orain, bigarren diskarekin Ah, bai, hori da. Style... Style Style Style, style diskarekin jarretuko bigarren ean Eta abuna batzatutemen, komiatu zutela pixkar e, Punk, fun, Funk eta orlako beste estilo batzu, baina, bueno Hori esaten dute, baina nire ustez gutxi gora bera e, Jarritzuzun zuen diari so, bueno, hartu eta horreri eusten dio, ezta Eta entzungo dugun diska zera, ba freaky, est estaili diska honetakoa da black -eyed, black Eyed Blonde, edo? Black Eyed Blonde Black Eyed Blonde Eta entzungo dugun bigarren diskatik Black Eyed Blonde or the hood. Red Hot Chili Taldea... Ondo ez, eh? JT? Ba, niri dizka gotzai guztatzen askoa, eh? Berri hori esan beharra dokat lehen, engotizkak etxe dizkitela asko guztatzen Ahazte joa beste Taldeekin konparatuz modo esponenzial espon batean, baina oberaka hori bai, da, oberaka, dixoazte Oh, oh! Eta, bastante zaila, porque azkeneo, Taldea hobekorla larogi amarkadakoak edo Normaita dutena da, laro gaita amarkada -amarka bukaeran edo ertitik aurrera bere pinakulo aukitzen dute. eh? <laughs> Eta gero beherantz joaten dira. Bai, haue gorantz. Haue gorantz duaz. Zai, azken diskua gehi gustatzen zu baino Bai, Californication horretik niri gustatzen ezin gehiago. Zain ez dut ezagutzen Californication dari. Californication... Zain Californication izan zen gehien enzalutako diska, beraien talde honetakoa. Et, eta gero, zera, eh, Arkadi, Stadium Arcadium dizka 2006koa azken bigarrena izan zen eh, Uztut, estatu batuetan lehenengo number one izan zena You are my number one Orduan, bai, izan, nik ustut, bi etapa daudela. dela Bai? Cali Californication aurrekoa hori da Eta gero ondorengoa guan, ondoren guan gua, gua, pixkat fankia beretu egiten dute, ez pixkat uh -huh. estilo propiagoa egiten dute Hauek niri guztan ez ezkitegi esan, eh? nelen goldiskak eta, baina egia da beste eska, bueno eska ez, fank taldea gartzen baituzu, behar ba hau Go, gogoratu, gogoratu Go, Gogoraretziko dizu, ez? Tarduan pixkat, identitate moduan edo, ez, e, nabarmenduko duko dukaz kimerratuko nuke, ez, bai, e, bai Kalifornikation... Cursiva jartzea ere, utzuko dizut. Horia, edo igual, war, Warped, Kalifornikation aurrekt e, ondorengo diskak direla piskat beren estilo definitzen duten diskak uh -huh. edo lanak. Lanak, hori da, bai. Edo arte, arte... <risa> <risa> Arte! Hori <risa> da, hori da, biatzen dugun espresioa. <risa> eta, bigarren diska honen ondoren horen zuten The Uplift, eh, mo mofo party plant, eta bueno, zen freaky style eh, bigarren Antzeko diska antzekoa, antzekoa, antzekoa, eta horregatik esango sí. dugu, agur eta jarretuko dugu, dugu Mother's Milk taldearekin, osa taldea gizkarekin. Oso Osordo, hori da. Baitzen du horieta sortzikoa. Amatxoren esnean. eta hemen... Bai. Argatiak hau edaten dute Ebadikan. Bueno, ikusten dut amatasunaren goraintzia edo egiten dutela diska honetan, ez? Oraindik ez ez gaude 10etan, osea, ez está horario da. horari infantilean gaude, orduan. Ezin dugu gezeresan. Sí. Se Neri Mothers Milk o Guritzen Site besteesan ai bat. Beno, beno, bueno, del dela jarriko dugu 3. diska honetako. Jarbergofono seba. Ai, ojalá. Diska ikanta. Ka kanta. Lo harzón... Ah, el harzón me disca, encanta. Bye, higher ground. Higher ground. Y Warren disca, que canta. Oh, yeah. <fix> kanta diferentea esango nukenik gustiz diferentea nire iritziz bai dizka dena kompatuz, nik entzuten dagoet hau esaten dute hau errat hotxi pepez pues, bai honi ne palo bai bai bai bai bai oso raroa baina estiloa gustiz aldatuz henea buruz <risa> dizka honetan zera rock estilora gehiago lerratzen dira Baina laro gehi dako... ez laro gita laro gehi amarkadako la hori Piskat, eh, funky, funky rifez zipristin dutako, eh, eh, no dutako zera, kantak edo ez, komposizioak Utzi hor frasea, funky, no zaten oso, funky zipristin ez, ez? Funky rifez zipristin dutako zera Hori da Hori da, urtziko dugu <risa> Staff bezala esaten duten bezala ez ingleset Jokioran <risa> uh, staff Hori da uh, uh, uh, Ba, staff E, fucka, hori da Hori da, eta gintzuten dugu, ba, bueno, hiruan nindizko honetan mekak ikusten dugu bat atagoela, ez? Bai Eta jarretuko dugu es urrengo... Esan ez badibidez frustriantaren lehenengo talde utziera. Ares, <risa> ah, ez hori horrengo duzka mierda. Ah! horri imaginarioa, jak ezak gago pantallarik aurri egan. Nauski, ah, okay. emendu kagu hitoen gidoian amazazpi garrun horri aldean. Abai, emendu kagu. Amazazpi, milla. Azpi, milla hori da. Kubiltzoaren estraren orantotik. O sea, frustiante, Gris, es lo que antes de ir a la Italia, pero, o sea, ti... Habiste nori, ¿eh? la... Frustiante. Frustiante, frustrante ¿no? ¿Eh? ¿Zerga ti qué es? Esa, aquí, ararba, Jue, ¿Es aquí, raro, ni metiense tened, ajo, ahí, es buen maten, Frustiante. ¿Eso es? ¡Frustrantea! No hay algo raro, ¿eh? ¡Frustrantea aquí zonado! ¡Mutico! ¡Mutico y corrao! Datagasean behatzen edirat Hala da, menik ustena nola, ez atmen, fruiz Fruizainte Fruizainte, ostia, tu venga Ukituz aite zankaba, tokatu un pie Tatxa fin, tatxa fut Fit, lek Ba, ari grabiratzen zin den frustiante tipu, hau? Ez da gizai zera biatzen, abernun guadeen Boa, berdin da ba, New York, eh, California John Anthony frustiante Iruro Urtean jaiotako gizon... Eh, lerdena. lerdena hori da Eta frustiante bat Eta bautziko dugu irugarren diska hori amatxoren esnea Eta aurrera jarraituko dugu Horengo diskarikin Blood Sugar Sex Magic Blood Sugar Sex Magic Hau esango da behar bada bere, lehen diskarik mm, Hit edo izan gutxi gora berako hita izan zena, ez behar Bye. bada Bai, ze, ze kanta dauka Zeinka kanta, bapelosu harseks ma... Ba, sak <risa> maikis! Sak maikis! Bai, bauka sak it away! Baita, bauka, eitxoin... E... Zuke gara duzu gib it away! Gib it away... Hau ba, hori da, give it away kanta daukain zuzen ere, oso ezaguna rejotxili beperz taldean... Bai. Eta hemen definitze dute jala ah, berest benestila... Gib it away! Bai, bai, bai. bai. Eta hori jarriko gozo ezaguna dena, eta hemen labaritzen da rejotxili bepersek... Bai, e, erabazteko kanbioa daukala bai. eta bere ganatzen duela, bere funky estilo ikutu pertsonala... Ezin daiteke adosago egon Bai, e, e, e. justo diskontan estiloa definitzen dutela, eh? Gustiz. Ez? Ez dugu sana horraindik, manpeñau. <risa> bai, baietze seango nuke nik eta bai esaten dut. BANIK EZ! BANIK KUNTSIA! Nik F <risa> Beno, ba hordua... Hazen lotura bikaina! Bai, give it away, kanta jarriko duai. Bota ezaz du mendik. Ez es, give it away ser nahi dezan. Bota ezazu, eh? Give it away da... Utze ezazu, Bota... Give it away, oparitu, hori da. O parityo, o parityo, badakit, wow. bai, hori da. Give it away. Ja, ez bat. Du entrat, entzun bat. know Gere izan guen, oh. moska. moska. Moska, moska. Eulia. Eulia. Ta zer uste dut zute, emendika zute, zera definitzen dela pertsonizatua goa egiten dela... Ba, nik usteia emendika... Estiloa? Ez dugu komentatu oraindikan, baina nik uste dute aurrera. <laughs> ba, ez, yes, beren diskoa, beren estiloa definitzen era bat. Eta, ba, esan behar dago, emendika... Hemen... Diska batera tagero. Diga batera gero John Frustiante, gitarrizta, bandatik... E... At... At, joan zen At egin zuela, ez? Bai Eta hemen ikusten dugu Buckethead Hori, Buckethead gitarrizta virtuosoak ikusten Kugu bai. baten kugu bat ikan teratzen dela e, kontratuak ematen eta Aham, aham Ba, gitarrizta virtuoso hori beha egin zuela odizioak, e, pixkat e, John Fruzzentren lekua betetzeko edo Baina! Ba, zuten taldeak ikusten zuen e, Berein utz ez duela betetzen e, zera bandaren, bueno, taldearen sentimendua edo ritmoa ez duela peregranatzen o barneratzen. Aha. Eta hori dela eta, hori dela eta beste beste pertsuetan eh Jesito bueno, Vías txosuten, Jesito Vías. Jesito Vías. Ah, bai, bai, bai. E, bai, Jesito Vías estan hago tipo ha? A. Ba, bai, bai, tipo ni hecho un duratu, ez? Oso gutxi, oso gutxi iraun zuen. <gir> Die egun hemengo zutu Baile, mengo diagrama ikusetezakun bezela, ogeita bi hor duedo Laro urtean, tabak etxuta urrengo urtean, lauro Gita Malauan Aintzun zen ere hain zuzen ere, lauro Gita eh, no? Dave Navarro Dave Navarro, gitarrizta Ah, es, lauro mira Bueno, Dave Navarro gitarrizta hartu zuten, nahore oso hona da Bueno, hori zutu ez Bai, bai, eta gainera Dave Navarro Gitar jo lehenen artean, ezaguna Ezautzetutenen artean Hori <gir> da Ta diska berria drazuten One Hot Minute izenetuko da. Hori da, minutu bakar bero bat. <laughs> Eta entzungo dugun kanta, zera Warpit edo kanta uh -huh. izena, uh -huh. bai, da Warpetur eh, turrarie ematen dio nizena, ez? Ez, bai, ez... Beharba da, ez da hito norga tiki. Norga hori esateko, ez? Es. Hori da, zergatik ez, baina... Bajareku Dave Mar Navarro gitarista berri erkin egindako kanta, eh, uh -huh. diska horretan, One Hot Minute, canta. ordua warped kanta. Ah, ja, vale. and can't you see a car Horrentzun zue Warpert eh, kanta Dave Navarro gitarristarekin Zer gustu zue? Zer ritzu zue? Marko? Zuri? Marko seklea lehenko hitz egitea Bai, lehenko Ez da gitu... Abesti hona, Ni guzti estilua du markatzen ora... Bestea abesti batu bezala diskokoa Eta ez gibidea guetako bestea bezala oin, hono? ondo bentzun garria Bai, bai Baina nik uste dute berriro ere... Beltatuz lehenko hildo nazkarri horretara <laughs> Notatzen dela kanbio bat, ez? Bere lehenengo irutiska edo lautiskaetatik bi azkena hoetara eta baia, bai, unhaiek baietesasno buruarekin Osotoro, Osoto bai, e, Osoto, era Osoto wakasa. Wakasa, <laughs> e, e, era bat Ados nagosatun zurekin Uririe eta, eh, eta Marku eta Marku. Emengera Ferraria, hemen... gorria gaude hor, komunista moduan <laughs> <gera> eta. Emengera Ferrari kuak. <laughs> <laughs> edo bai, edo Masai beroarekin. Eta esan behar daukagu, bai. Batnani Dave Nagarra gitarizta gustaren zait. Hemen diskaronetan iten duen lana. Eta kantabu ere asko gustaren zait. Ritmo matxako jure ez. Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun David Navarro... Zein? David Navarro de Fentsia da. Bai bai. Horren dagoena mala ganez. Baina ez dauka kolorerik. Bai bai. Ez dauka parerik Ez da gorrin pares. Ai <risa> Ezunde goardan canta orita, beno, gero, eh, ba Dave Navarro taltik taltik la ba, at, eh, bueno, Juan egin zen, ez? Usteut, utzi zuen hori Bai, utzi zuen, usteut, ez da ke te diferentzia eh, kreatiboa ba, e, hori da eta Lena, usteu Jon Frustiantek eta kantaria keten zuten eh, bat kantak, hori da. Komposatua bai? eta orduan uh -huh. ba, eh, Frustiantu usteut ateraztelika, zela, posatut bueno, zeukan droga dependentzia. Bai, beste taldeko kide askoak bezala Hori da Guztiak bezala Eta aterazen rehabilitazio edo Zera e, tokitik, ospitaletik edo zentrutik Aham, aham eta esan dizut horreko txilibe bai ba Zergatik ez dugu! Zergatik ez dugu! Besti, beste beste kiskabat egiten, bat. eta esan dugute Ba, dirkustan Ba, nerra berriz azizela, eta esantzuela, bai, eskerrik asko, mi esker, eta bai, sartuko nahiz. Horri da. Eta arduen esatzuten, buena ba, egingo du Californication. Hori da. Ata ezen horrela, gaina titulo horrela. Bai. Nenga, Californication. La bitame zortzikoa, eta izan zen... Iru la bitame erretzik, es? La bitame erretzik, es? La bitame, ah, la bitame erretzik, la bitame erretzik, orduan. Nik esango nuk baietze. Nuk baietze, ba, ireki virtual DJ edo... Dikoazen gure... Eh? Ooooo! Oh! Aita meretzikoa bai arrazioi duzu! Johnny, Johnny wankeno <laughs> The prize <laughs> comes <laughs> to... You ride. Right. Yeah, fuck yeah! This prize goes dedicated to... Your fucking man! <laughs> Eta hor dako meatzen da hori. Aita meretziko diska ta, diska izan zen. Esan edut... E, Guna da diska hona da. Bai, oso na. Uste dut e... Frustiante... Gehien disfrutatu zuen diska bai. izan zela. Gitarra jotzen eta eta mm, e, jarreko dugu kanta, eh? Ze ja enten dugu? Ze ja jarreko dugu, Kalifornication logeste bat Jarreko dugu, nire gatik Parallel Universel, Kalifornication jende guztiak ezagutzen dugu Hale, Ze guztiak ezagutzen dugu, ze guztiak Bai, bai, jarri hori fiko, zatein bestea da oso oso Oso! Ezaguna Oso ezaguna, oso baina ez hartza Hemen perrarikoa gara Jarreko dugu, Parallel Universel, Kalifornication Diska entzutetsuare vale el Universo, canta canta ona ¿eh? Bizka de ni sense mich gadra. Ni gustes ser egos cart issues. Bai, bai, en eso no le no hacen escape issues. Tichu". Cart issues en away juice. Ah, bai, banino y ha vuelto para el universe, se conchó. Panic, ba, vale, banies. Ni te empenchaste <risa> Bani, Bani, Bani canta. <risa> Snow, hey, ho, e, urrengo diska Ah, ba, bueno, by the way egin zuten Californicationen ondoren Ta yeah. ere, bueno, nahiko Aprovechatu zera Californicationen izan zuten Arrakasta Bai, bai Ba, by the way diska gela zuten oso diska ona Eta Californicationen ildoan edo jarretzen duena Aha uh -huh. Oza, tu, Californicationen izena, diskaen diska izena bi Zera, torpizkatu hi, California lehen zen horan Nola, juzai, tierra desea Da, o baita esatu zuten zela, ez Californicationen zen da, e, Aien lurra hori aurkitzea, edo bilatzea Nik guztu deskribitzen duela beraien situazio hori drogadependentzia dependentzia bizi izan zuten gauza guztiak Eta nola aden bizitzea Hollywooden horrela? Eta keten da izin joiz e, letran bilatzea Ah, Niksak eh? nuen videoklipa batik Ah, bera, neto tikusi, biak Eta irutzen bazaizue jarreko dugu, ba, nik, by the way Baak zuzen gau nukenik, komentatu ja by the way, oza, sea, stai markadiun, eta I'm with you diskak Porque es que Snow Honek duratzen dugu 5 minuta piko Ah, bai, bueno, beharretik anboztuko eta gugur, dugu Eta esaten dugu agur eta toma porzako Bai, beharretik anboztuko dugu, pixkar, jarriko mod moduan eta horrengoan jarriko dugu azkeneko diska e, zenitzen zuen Ah, bai Bai, deuen diska izan duzun bezala, bar, Californicationen antzeko izan zen eta arrakaste izan zuen, bla-bla Eta ba. bigarren, 2006 garen urten Estadion Arcadium diska Bikoitz atera zuten Hori da ba. Eta neri asko guztaren zaiz diska hau, guztut bai. e, John Fustinantik hartzen duela Jimi Hendrixen influentzia asko Beren Rifetan eta soletan nabaritzen da, bizka distorsio hori eta urrenkera hori blues petato uh -huh. Eta jarriko dugu ez, bazaitzu ezte du marko duen Snow Hey Ho kanta Naiz eta honetan Jimmy Hendrixen ukituak ezagon Eta Ordoa uh -huh. Come to decide that the things that I tried will in my life is to get high on When I sit alone, come get a little known But I need more than myself this time Step from the road, to the sea, to the sky And I do believe it we rely on When I lay it on, come get to play it on my life to sacrifice Hey yo, oh, listen what I say Hey oh. I got your hair All that I need to look inside Come to believe that I better not leave Before I get my chance to ride When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside Hey ma Oso melodia ona hori, eta oso ezaguna estadio markadiun diskan, hainbat eta hainbat harri bitxi ditu diska horrek. Aham, bai hori da, benetan da, benetan da, jonti. Eta irutzen bazeizu ez... <laughs> benetan bitxi, da, benetan, harri bitxi eta bitxik eri. Bai, hori da, eta irutzen bazeizu azken diskara joko dugu. Hori da, I'm with you. I'm with you diska. Eta eta entzun duenean, ba, sorpres hartu nuen, zeren e, diska ona da. Baina estadio markadiun 2006koa izan da, behar bada... Ut, e, Ba, dalde askorik ingetatzen bezala Zazpi urteez, eh, ba, utzita, espenxatzen, bueno, hoxe, urteez, utzita, ba, espenxatzen, ba, naizko diska Berbada galdut dute beren xarma edo, baina ez, baina guztan den zaien neri Ibenju Brutus diskako, bueno, kanta aukeratu dugu, Ibenju Brutus Tu kuokue filimi, ere, Brutusek esaten zion ze sarri, ez, hil aurretik Aham Bai, bere Hil behar zuenian Brutusek Eh, esan zio. <gülüyor> Eta santziona Cesarek tukuekue filimi zukere e, seme eta Brutusek e, zera sartuzioan labana, Cesari Aham Eta etzungo egu gabe ibin du Brutus Bueno, bat, torren azte arte, dozer Bai, torren arte eta ondo pasa eta hori da Eta ez pasa <tusurra> <tusurra> <tusurra> <tusurra> But like I told you there's a time for finding out Our People try to tell me what not to do You should make it with a younger girl eh? Too many chances for the foot to drop I tried to tell them that I found a pearl Well, like I told you be careful But you're asking for is.